Bela Norenta i Ufanses FM Des al districte de Santa Andreu de Palomat Radio Trinitat Vella I sintomitzes amb el sol A META C6 Tu vas anar una ETA RATI MINUTO I LAL RATI MINUTO I LAL RATI MINUTO I LAL RATI La primera emissora <tossessed> local d'oci noturn i música electrònica de la What's your limit at being an mutant, Saint Saint shirt See ya! del de sortida per pel gran equipament cultural municipal ubicat a l'antiga fàbrica textil Fabra i Corts de Sant Andreu. La inversió municipal en les seves dues primeres fases ha estat de 6,5 milions d'euros del tot previst de 14. A més del centre d'art, que agafa el testimoni del polèmic Canòdrom, que no va arribar a veure la llum, l'espai compta amb la fàbrica de creació destinada a artistes i entitats, com l'altre graneix de la seva activitat també disposa d'un auditori en la seva planta baixa amb una capacitat màxima per a 2.000 persones. Una exposició comissariada per David G. Torres ha obert el centre en una primera temporada en què n'hi haurà dues, segons ha resolt l'Institut de Cultura i el MACBA. Ara, una taula curatorial s'encarregarà de seleccionar en format de convocatòria pública els projectes anuals d'exposicions. La tercera planta de Fabra i Coats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 I comencen parlant que avui és l'últim dia en què podeu accedir a la convocatòria de la beca Desperta 2013. Avui així és, és l'últim dia en què és oberta la convocatòria de la tercera edició de la beca Desperta. La Nau Ivanov i a Portada Comunicació organitzen la beca Desperta amb la voluntat de donar suport a la creació teatral més jove i fresca, tot oferint un espai amb les condicions tècniques adients per la creació, producció i exhibició d'una obra de teatre, així com els recursos necessaris per a la difusió i comunicació del projecte. La beca d'Esperta s'enmarca dins de l'àrea de suport a la creació de la nau Ionoff, una àrea especialitzada en ars escèniques i que cobreix totes les fases del procés de creació. Amb l'objectiu d'impulsar la creació teatral més jove, la beca d'Esperta vol contribuir a l'entrada dels joves creadors a les xarxes de difusió artística professionals a través de l'establiment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 Es tracta, doncs, de potenciar la vida del projecte més enllà de la nau Ivanov. Parlem, doncs, de la presentació de les candidatures. Per inscriure's com a candidat a la convocatòria de la beca d'experta, cal remetre el formulari d'inscripció i un dossier amb la memòria del projecte, segons el guió corresponent. Els candidats podran adjuntar com a annex tota la informació i el material que considerin oportuns, tot plegat podrà presentar-se fins avui en format PDF al correu electrònic desperta arroba o presencialment a l'oficina de la nauibanoff de dilluns a divendres de 9 de del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 7 del vespre. La documentació presentada haurà d'incloure primer: Formulari, descripció i fotocòpia del DNI de tots els membres del projecte. La memòria del projecte. El currículum de tots els membres del col·lectiu el text de l'obra, complet o almenys un 50%, o estructura en cas d'obres de creació col·lectiva, informació complementària de l'obra, amb l'ànex, amb esborranys, dibuixos, exemes i altres documents, informació complementària sobre l'artista o col·lectiu, material gràfic i o audiovisual dels projectes anteriors, recull de premsa i altres documents. Doncs en de que el jurat valorarà els projectes en funció de la seva originalitat i el valor artístic i material. Impacte, així com per la seva viabilitat tècnica i la trajectòria professional de l'artista o col·lectiu. Entre les condicions es troba la sessió de la sala de 6 de setmanes, del 7 de gener al 17 de febrer del proper any 2013, a mitja jornada, l'horari del qual es pactarà amb la companyia beneficiària. Durant les 6 setmanes de residència a la nau i Benof, la companyia disposarà d'accés al viver de creadors per a tasques de gestió i producció. La presentació de l'obra davant del públic es durà a terme en 8 funcions, del 21 de febrer al proper dia 3 de març de 2013. Doncs hem de dir a portada donarà suport a la companyia en la comunicació estrat estratègica de l'espectacle a través de la gestió de la presentació de l'espectacle, la gestió d'entrevistes i reportatges, el contacte amb mitjans de comunicació, l'assessorament en disseny gràfic, en gestió de xarxes socials i formació, el que seria media training, la selecció del projecte beneficiari de la beca anirà a càrrec d'un jurat format per professionals del sector i representants de la nau Ibenov i a portada la decisió del qual serà inapel·lable. Si ho creu convenient, doncs el jurat podrà sol·licitar una entrevista amb els finalistes perquè puguin fer una exposició del projecte. El jurat pot declarar el Premi Desert. La, co la coordinadora de Teatres Independents de Catalunya col·labora amb la beca desperta facilitant a la companyia l'accés a la programació a algunes de les seves sales. Les dates per a aquestes representacions es concentraran en les setmanes següents a l'estrena de l'Anau Ibanov. I serà de decisió de la companyia beneficiària la realització de les possibles representacions en altres sales que es puguin derivar de la beca desperta, fruit de les col·laboracions d'altres institucions del sector en aquest projecte. Les condicions d'aquestes representacions es entre la companyia i la sala, sense participació de la l'Anau Ibanov en la negociació ni en les despeses generades per aquests bolos. La beca desperta no és incompatible amb altres premis i subvencions, sempre que l'obra no s'hagi representat mai públicament. I hem de dir que el veredicte del jurat es farà públic a finals del mes de novembre del 2012, és a dir, d'aquí aproximadament un mes. I parlem d'altres informacions que ens han arribat avui a la nostra redacció, i és que avui es fa la presentació del DVD del desè aniversari del grup de pintors de Sant Andreu. La sala d'actes del Centre Cultural Cultural Camp Fabra al carrer del Segre número 24 us oferirà avui a les 7 de la tarda la presentació d'un DVD que recull totes les vivències d'aquests anys d'existència. I és que el grup Pintors de Sant Andreu vol acabar l'any amb el seu desè aniversari amb un record per a tothom. Doncs hem de que la durada aproximada de l'acte serà de 60 minuts i que l'entrada és totalment gratuïta. Més coses a comentar-vos, doncs parlem d'esports, perquè ahir va ser un dia d'aquells eh, transcendents per la Unió Esportiva de Sant Andreu, ja que va perdre per 2-0 a davant l'Alcoiano. Els quadribarrats tornen de 8 del després d'un partit on l'equip local ha estat més efectiu de cara a porteria. Cárdenas, amb pròpia porteria, i el capità Blau César Renom, Remón han posat el resultat final al marcador d'Alcoiao. Tot i les nombroses baixes i la càrrega de partits a les cames, el Sant Andreu ha fet un molt bon treball a la terres a la Només ha faltat el gol, que podia haver arribat en diverses accions molt clares. Els homes de Siergaritano, en canvi, s'hi han tingut, en cert, de cara a porteria, i en plena dinàmica positiva han deixat els tres punts a casa. Per tant, Club Deportivo Alcoyano 2, Unió Esportiva Sant Andreu Zero. I d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui I ara el que farem serà una petita pausa Però no marxeu perquè ja tenim a la Susana Avila aquí preparada Per informar-nos de la nau Ivanov I també clar, i també de la fàbrica de creació eh, Faberico Hats ho, fa, ho expliquem d'aquí uns moments Fins ara Visto Espai, ara tot el temps apartant. Uh. Des del 91.6 de la FM escoltes Tot un poble a Radio Trinitat Vellot. Doncs, com us dèiem, la Susanna Vila ens informa avui de la fàbrica de creació, la Fàbrica i Sí, Jordi. Doncs a tot un poble varen parlar fa 15 dies de la inauguració de la fàbrica de creació que acull el recinte de la Fàbrica Coats. Però, quina és la història d'aquesta fàbrica? Doncs bé, la, la fàbrica de la Fàbrica i es va inaugurar l'any 1832 i el passat 2005 va finalitzar la seva producció de fil. Durant aquests 173 anys de vida va tenir diferents noms. Primer fou Fabri Puig, posteriorment va passar a dir-se Fabri Portavella i finalment el nom actual de Fabri Coats, a partir de 1903. Perquè us feu una idea als nostres oients de la magnitud de la producció de Fabri Coats només dic que entre les diferents fàbriques presents a Espanya hi van treballar unes 70.000 persones en total i diàriament es produïen 70.000 quilos de fil de les quals el 70% es destinava a l'exportació. A continuació, us oferirem a Ràdio Trinitat Vella una entrevista amb Pere Fernández, el director de l'Associació Amics de la Fabricots i antic treballador, que ens parlarà del passat, el present i el futur d'un dels recintes més característics de Sant Andreu. Com va ser el pas de <coughs> estar projubilat a fundar aquesta associació d'Amics de Fabricots i decidir lluitar perquè aquest recint d'aquesta fàbrica... Bueno, perquè a nosaltres, a l'entrar, tan en joves, jo vaig entrar als 14 anys, imagina't, d'aprenent, aquí hi havia una escola d'aprenents, jo vaig entrar d'aprenent, als 14 anys ja pots imaginar-te lo que sabia jo, i aquí havia una escola d'aprenents i l'empresa, com hi havia també a la Pegaso, com hi havia també a la Maquinista, tenien una escola d'aprenents. I aquesta empresa doncs, a mi em, em va formar. Vaig arribar a ser el que ara és un enginyer tècnic, ara abans era un, un pèrit industrial, ara els diuen enginyers tècnics. Doncs a mi l'empresa em va formar fins als 24 anys. I vaig arribar d'aprenent arribar a cap de manteniment de l'empresa i el fet de que... De que vam fer l'entitat sí. que ara ens sembla avui que és nostre i el sol fet de que no ho enderroquessin això ens va impulsar, impulsar que eh, lluitar perquè no enderroquessin cap edifici perquè això pensa que aquí pues, des del 1832 fins al 2005 pues, ja ha treballat si no et dic tot Sant Andreu pues, pues, un 80% de de, de Saladíu, si no hi ha treballat el pare, hi ha treballat el tiet o la cosina amb el meu cas doncs, havien treballat els meus avis, els meus pares i jo. Com va ser la fundació d'Amics? Doncs, com es va crear, aquí que el conformen? No, vull dir, nosaltres vam, vam com que vull dir, ens vam jubilar una sèrie de, de gent doncs vam, vam fundar aquesta entitat amb el Jordi Gili, que és aquest xicot que aquí L Antonio Martínez, el Rafael Fàbriques, el Lluís Croselles, el Jaume Vilà, el Pere Fernández, que sóc jo, i vam muntar una entitat i vam constituir una entitat. Tenim els estatuts, tenim un número de NIF, vull dir, està súper constituïda. I bàsicament a què es dedicaria aquesta associació? Aquesta associació es dedica, mira, quasi cada, cada 15 dies tenim una escola que ens visita l'empresa. Visita i vull dir, nosaltres els hi expliquem què feia aquesta empresa, cada edifici què és el que feia, quantes dones hi havien, què feien les, les dones, què feien els homes. I després també el MUVA, el Museu Història de la Ciutat, cada mes ens envia un grup de persones un dissabte i venen aquí, també fem el recorregut i els hi expliquem tot. El recorregut dura una hora i mitja ben bé. Està obert a tothom, associacions... Està obert a tothom si ens ho demanen. Pel 8 de novembre tenim una, una escola que vindrà a fer una, una visita sobre uns 35 nanos. 35 nanos que estan estudiant per arquitectura. També, el, el Col·legi d'Arquitectes ha vingut molts estudiants. Escoles de, de, de, de, de tot Barcelona han, han vingut i gent que encara no sap que estem nosaltres. Pensa que ja som 400 i escalls de socis. aquesta empresa hi havia un 80% de dones i un 20% d'homes, perquè el tèxtil era més aviat per dones, per les mans, per fer el nus de teixidora, per fer una sèrie de moviments a la màquina, que ho fèiem més bé les dones que els homes més habilitats per portar els talers, per, per tot. Vull. Però aquí, amb aquesta empresa, el que sí que era, era important és que no entrava ningú de fora. Aquí hi havia paletes, hi havia pintors, hi havien fusters, hi havien fresadors, torners, mecànics, electricistes, lampistes, inclús hi havia un cos de bombers per a l'empresa hi havia un cos de bombers, que eren 17 bombers, allà hi ha un casco, veus, la, que posa l'anagrama i la l'atura de faure i coats. O sigui que no entrava ningú aquí. Tots ho feien aquí, inclús hi havia una impremta, una impremta que feia totes les caixes, les, eh, els envoltoris, tot, per el producte acabat. Era una patista... Alt, suficient, per tot. i després també laboralment era molt, eh, una empresa molt... pels obrers pues, havia fet pisos, I davant, aquí on hi ha l'escola aquesta que hi ha mòduls ara, no sé si l'has vista. doncs uh -huh. pues aquí hi havia totes unes cases que eren de l'empresa el, però els, els hi llogava per re, 25, 50, en aquell temps eren, eren pessetes i després va construir 300 anys i pico de pisos al carrer Concepció Arenal, també llogats, i quan fallava l'ascensor anàvem d'aquí a arreglar l'ascensor, a canviar llums de l'escala, tot. Ells no tenien que fer res, també pagaven una, una mínima quantitat. I si algú, per exemple, tenia una, no sé, un fill que se'ls casava i volien comprar mobles, l'empresa deixava els diners... I cada mes treia una quantitat, sense cap tipus de càrrec, a l'empleat que li feia falta. Era com un banc sense cobrar in interessos. Uh -huh. Per exemple, hi havia una casa cuna, una casa cuna, que hi havia algun departament que hi havia fins a 400 dones amb una, amb una nau. Doncs, eh, es treballava a tres torns, des de les 6 del matí fins a les duques, de la tarda, des de les dues de la tarda fins a les deu de la nit, i de les deu de la nit a les sis de, del de matí. I el, les, la que li tocava el, el turro del, del matí deixaven els nens o les nenes a la casa cuna, a la guarderia, a les sis menys del de matí i a les dues quan sortien, entraven els altres i sortien aquests. Els hi treien la, la, la robeta que portaven i els hi posaven una bateta, i l'atura es fa i la i quan sortien... Sortien nens i polits igual com havien entrat. Hi havia infermeres, cuidadores, un pediatre per turno, o sigui que era bueno, el que ara alguna empresa ho reclama, això hi ha, i aquesta casa cuna es va inaugurar sobre els anys del 40 al 50. Llavors, aquí... Jo vaig estar a la casa cura. la meva mare em portava a la casa cuna. Llavors treballar aquí era tot un privilegi? Era treballar tot... aquí pues, era, era pues, si podies entrar a treballar aquí, pues, ja tenies la vida assegurada per, per sempre, fins al 2005 va ser. Amb el meu cas, els 14 anys vaig, vaig anar a fer la prova a la Pegaso, que era una empresa gran, que feia, no sé si tu l'has sentit, Pegaso, la maquinista que estava aquí, i la Fabra. I vaig anar a fer la prova, que et feien una prova, sumar, feien quatre, res. I em van acceptar a la Fabra a la Pegaso i a la Em van saltar els tres llocs. I la meva mare em, em va dir, res, la Fabra que és per sempre, per tota la vida. I jo he tallat just. I tallat just sí, tenia raó, però ja ja no hi ha ningú aquí. Entens? Vull dir que... Ara que ja per fi han acabat, ja han aconseguit tenir unes espai posicions que es va inaugurar... Sí, allò és la fàbrica de creació. Exacte. Les funcions d'amics, de fabricots, s'ha acabat o encara queda molt gaire? No, no, queda fins que s'hagi acabat de rehabilitar tot. Pensa que ara, ara només funciona. L'escola Bressol, que ja funciona, que es diu la filadora, que per cert hi va haver un concurs i, i vull dir, nosaltres vam apostar per la filadora perquè allà hi havia gent que filava i bueno, l'escola Bressol un espai que és una sala polivalent que es diu Josep Bota que també funciona, funcionarà però ja està acabada tota aquesta zona A d'equipaments que hi ha, hi ha una sèrie d'entitats la Federació dels Calls de Catalunya estem nosaltres hi ha gent disminuïda vull dir, tot aquest cantó ja està, però queda l'escola de secundària que és aquesta part d'aquí que això encara no s'ha fet res, queda pisos per gent jove que està a l'altra banda i queda també, queda fer acabar, que ho estan fent ara, el casal d'entitats. I després hi ha una altra zona que serà zona per gent gran. Doncs mentre no estigui tot acabat, vull dir, nosaltres estem aquí. Vull dir, nosaltres estem a les comissions de seguiment de totes les obres i elements que s'han de quedar exteriors perquè la gent sàpiga que això era una fàbrica tèxtil per exemple com les campanes la, dels bombers alguns, alguns tubos de, de vapor i això, això s'ha de quedar i tot això nosaltres doncs, ho tenim tot eh, classificat fotografiat perquè l'empresa que rehabilita una nau o un, un edifici sap que tot allò s'ha de quedar quan està previst que finalitzin totes les obres Ui, i puguem gaudir? Ara, ara amb aquesta crisi que hi ha, vull dir, jo crec que el 2020 pot estar bastant acabat. En... D'aquí el... 8 o 10 anys, uh -huh. crec jo que ho podrem veure quasi... Si no, el 100%, el, el 90% pot estar acabat tot. Uh -huh. Inclòs el museu que nosaltres tindrem, del museu que es farà el Museu d'Interpretació del Tèxtil, que és la Sala de Calderes, més mil metres més. Ara en, tenen alguna relació, algun conveni, amb la Sala de Noves Creacions Artístiques? Sí, fi, bueno, eh? ha... nosaltres ara mateix aquest, el dissabte aquest tenim el dinar dia del soci, que s'han apuntat unes doscentes i pico de persones, 220 o 230, i a la fàbrica de, de creació, a la nau de planta baixa, anem a fer allà nosaltres el, el dinar. Tenim, tenim vull dir, bona relació, el director és el Sergi Díaz, que també vull dir, hi ha una compenetració molt, molt bona. Recorda alguna curiositat, alguna vivència, alguna anècdota de durant la seva etapa aquí a Fàbrica 1? una anècdota bona i sí. curiosa és que quan les mares baixaven, aquí hi ha una escala que de la fàbrica 1, on hi ha la fàbrica de creació, hi ha una escala que és, era o serà d'emergència, i baixaven les noies a donar de mamà o el biberón a la casa cuna, baixaven totes per allà. I a sota hi, hi, hi, hi havia una font, i li dèiem la font de la cuixa. Per què li dèiem la, la, la font de la cuixa? Perquè tots els aprenents d'aquí, de, de la manyeria, del manteniment de la fàbrica, sortíem amb els cantis a buscar aigua el moment que baixaven a les 12 a donar el pit perquè totes baixaven només amb la, amb la bata i des d'allà fos doncs, vèiem i anàvem, i totes anàvem a buscar en aquell moment. Per això aquesta font li dèiem la font de la cuixa i l'escala de la cuixa. Allò baixaven, no sé, 400 noies, i nosaltres doncs estàvem allà. Mira, són coses que... Que ens queda molt record. Sí. D'acord, després d'escoltar aquesta entrevista... M'agradaria agrair al senyor Pere Fernández la gran tasca que la seva associació Amics de la Fabri està portant a terme, juntament amb el Museu d'Història de Barcelona i el propi Ajuntament de la Ciutat, per evitar que tota aquesta història es perdi. Gràcies a la seva tasca s'han pogut recuperar i conservar més de 1.200 peces, entre maquinària i estris de tot tipus, 800 metres lineals de documentació i les quatre calderes originals que la fàbrica tenia per tal d'exposar-les al futur museu de la Fabri i ara us deixem amb uns minuts musicals. des de petits plegats anàvem a fer mal per molt que ens arrisquessin no t'enxampaven mai sempre al capdavant Recomprovate. Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia Tot un poble. Doncs ja som aquí una altra vegada, després d'aquesta petita pausa. I el que fem ara mateix doncs, és estrenar un espai dintre d'aquest programa, del Tot un poble. Ja sabeu que en aquest programa el que fem és acostar-vos tot el que passa al nostre districte, al districte de Sant Andreu, des de Trinitat Vella passant fins a Congrés Indians, Naves, Congrés, Naves, eh, La Sagrera, mm, Bon Pastor, Baro de Ibé, Sant Andreu i Trinitat Vella. Molt bé. Doncs, tal com us dèiem, comencem un nou espai, un espai que ara ens ofereix la Judit Riar. Qui és la Judit Riar? Doncs La responsable de la, de la delegació del Consorci de Normalització Lingüística a Sant Andreu. Molt bon dia. Bon dia, Jordi. Una petita correcció. Més que la responsable de la delegació, sóc <laughs> la dinamitzadora. Sí, la responsable és l'Imma Vigorra. Molt bé. Doncs diguem, corregim a temps. Sí. És la dinamitzadora del Consorci per la Normalització Llingüística de Sant Andreu. Bon dia. i En primer lloc, voldria agrair la possibilitat que ens done Radio Trinitat Vella i la Fundació Trini Jove de poder participar en aquest espai, en aquest programa, en un espai propi. Eh, perquè en aquesta col·laboració aquesta col·laboració el que vol és té uns quants objectius i tres dels quals són oferir un entorn d'ús de la llengua a l'alumnat del CNL de Barcelona promoure l'encaix de l'aprenentatge del català amb l'ús de contextos reals perquè moltes vegades eh, els alumnes parlen a classe però després surten de l'aula i no tenen aquesta oportunitat o fan tasques a l'aula que no no troben el sentit. I ja per últim, potenciar la presència de la cultura i les tradicions catalanes a les emissores de ràdios de ràdio local a través d'alguns dels temes que tractarem. Sí? amb aquesta col·laboració que comencem avui i que continuarem fins al mes de desembre, si tot va bé, doncs parlarem de eh, la Festa Major de Sant Andreu, eh, també parlarem de l'any Caldès, Sales i Tisner, promocionarem els clubs de lectura i, etcètera, i més coses que, que hi haurà. Hm? Eh, començar mai no és fàcil, i com tampoc ho és, fer una selecció de temes i establir-ne un ordre. Però en aquesta ocasió, i per començar la nostra col·laboració en aquest espai uh -huh. eh, hem triat el, el tema del voluntariat per la llengua perquè és un programa que ha tingut i continua tenint molt èxit i que està molt vinculat al territori mm? Què és el voluntariat per la llengua? Alguns, potser alguns no el coneixeu o n heu sentit a parlar una miqueta és un programa que es va iniciar l'any 2003 mm? i consisteix a eh, oferir un espai relaxat eh, de conversa entre un aprenent de, de català ja amb un cert nivell i eh, un voluntari, un català no parlant que de manera altruista cedeix o dona sí més quedic done eh, 10 hores del seu temps hm, per eh, parlar amb aquesta persona hm? i Eh, avui hem convidat a, a un voluntari perquè ens parli de la seva experiència. Per motius d'horari i de feina, etcètera, eh, no podem comptar amb la presència d'un aprenent, però més endavant farem, dedicarem un espai als aprenents perquè ells es puguin expressar. Mm? I bé, com ja he dit, hem convidat al Josep Joan Sánchez, que és un voluntari, Eh, que ja fa, molt, fa temps, que, que fa de, de voluntari. Abans m'explicava que ja ha conegut a vuit parelles lingüístiques. Mm? I crec que ell és la persona indicada perquè ens expliqui o perquè pugui resoldre alguns dels dubtes que poden sorgir quan un es planteeja ser voluntari per la llengua. Mol bé, què implica? Com ho farem? On ens trobarem? De què haure de parlar? totes aquestes pos o preguntes que des de la secció de voluntariat per la llengua del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona resolen molt bé, eh, crec que si algú parle de la seva experiència és molt més proper i és més convincent. Mm? Bon dia. Bon dia, què tal? <laughs> Bueno, respecte a això que deies, depèn una mica, el consorci ja dona unes normatives de com te de quina manera ho has de fer, a on has d'anar, quins temes has d'escollir... El que passa que això, a, la, a mesura que vas tenint experiència i vas veient la tipologia dels companys de la llengua, doncs varia. A vegades sí que pots quedar-te al barri, a vegades has de sortir fora, a vegades has de donar temps perquè l'alumne agafi una mica de confiança i pugui dir el que, que s'ha de dir perquè una mica l'objectiu de, de l'activitat és que l'aprenent parli, llavors tu el que has de fer és deixar que parli i també arribes a una mena de tracte de veure de quina manera corregeixes, si vas tallant i per tant trenques una mica la conversa, si anotes i al final li dius això, això, això i en definitiva cada alumne o cada company et una cosa diferent. D'acord. Jo voldria anar una mica més enrere sí i et volia preguntar com vas conèixer el, el programa? Doncs el vaig conèixer a la feina. Jo em, em dedicava abans, ara ja no, em dedico a professor de llengua catalana a un institut de Blanes i allà tenia una companya que ho feia a la localitat. Llavors em va semblar que era una forma adequada de fer conèixer la llengua que parlo i automàticament em vaig apuntar aquí a Barcelona. Llavors, de seguida, el RIMA va començar a funcionar i fins ara. D'acord. I avui no podem comptar amb, amb els aprenents, sí? i per això et volia preguntar, a partir de la teva experiència, quina és la motivació principal que tenen els aprenents per inscriure's al programa? Depèn. M'he trobat que hi ha alumnes que bàsicament ho trenen per la feina, que em comenten que la feina ho han de fer servir i per tant els interessa. A d'altres eh, que s'interessen molt per la cultura d'aquí i que ja que estan vivint aquí tenen una, un interès simplement cultural, no necessàriament l'han d'utilitzar a la feina perquè molta gent, eh, sobretot la gent d'Europa de, més aviat, treballa amb empreses que són que parlen l'idioma del, del país o de la multinacional on treballen o parlen l'anglès, és a dir, que hi ha gent que a la feina no l'utilitza. En canvi, hi ha d'altres amb més problemes laborals, que podem imaginar-nos tots quins són, que aquests sí que ho veuen com una, com una possibilitat més de trobar una feina millor. D'acord. Mm i també des de la meva experiència de professora voldria afegir que és eh, la possibilitat de parlar el català fora de l'aula mm? i de parlar-lo amb gent amb català no parlants amb gent del carrer que a vegades quan se'ns adreça algú eh, a qui veiem que té dificultats per parlar en català immediatament canviem de llengua i ja no donem la possibilitat de... que s'expressi en català i per això programa, el programa de, de voluntariat. No, bé, sí. En aquest sentit funciona molt bé perquè, evidentment, depenent de l'experiència o de l'aprenentatge la, de, de cada un, els alumnes de seguida s'adrecen amb tu a català, fins als primers contactes telefònics, no hi ha cap problema, i no tenen cap tipus de vergonya. Algú Si sí que et diu, hauràs de tenir més paciència, de... no et preocupis, tu ho ves fent i ja anirem solucionant els problemes. I ja quan portem unes quantes sessions, perquè abans has dit 10, però ara ho havien allargat eh, podríem ampliar-ho a 20 i moltes vegades, depenent del, del company o companya, eh, no és una hora, és una hora, una hora, dos quarts, tres hores, depenent de la situació. No? I sí que fem moltes vegades, no només quedar-nos on estem eh, xarrant sinó que anem a llocs i ho practiquem. Eh? Si hem d'anar a comprar, doncs anem a comprar. Si hem d'anar a veure l'ou convalia, doncs anem a veure l'ou convalia i un una mica, participem de tot el que és possible en la mesura del temps d'ells perquè no sempre tenen la disponibilitat a aquesta horària. D'acord. El Jordi va, va fent que sí amb el CAP i ha, t'has trobat en alguna situació no, com que feies... No, bé, eh, que ja m'interessa a mi de difondre la llengua catalana no des d'aquests mitjans de comunicació que tenim nosaltres. D'acord. Mm -hmm. I eh, una cosa, des del voluntariat sempre remarque que el, que perdó, que el voluntari no és un professor, d'acord? Que és una persona catalanoparlant que s'expressa eh, a la seva manera, d'acord? I això volia lligar amb el tema que tu has dit, que a vegades has de ser tu qui de saber si corregeixes, si no corregeixes per no trencar la fluidesa de la conversa, a vegades ens obsessionem molt en corregir i és millor no corregir per evitar que es trenqui eh, aquesta conversa mm. eh, a vegades ha passat el, el cas d'aprenents que busquen un professor en, en el voluntari tu t'has trobat en, en alguna situació? T'has trobat que tal ha, t'hagin volgut com a professor? El que he trobat agin... és que com que jo em dedicava a aquest negoci a vegades em costava molt no, no utilitzar les tècniques que utilitzava la, a la classe però en general és el que deia abans depenent del, de l'alumne hi ha algú amb coneixements determinats que sí que et demana una explicació fonològica, gramatical o d'estructura en canvi la resta de gent no, no ho planteja simplement Uh, fa que tu li rectifiquis el, el concepte o la paraula o el que sigui i llavors a partir d'aquí sí si és una frase feta o el que sigui li has d'explicar però normalment no et demanen mai de, uh, si això és un complement directe no, és una qüestió més a nivell de, del dia a dia ara si hi ha altra gent d'un nivell cultural potser més elevat que sí que tu pots arribar a demanar que clar, a vegades depèn de com sigui el, el, el voluntari o potser tampoc no sap contestar. Perquè tens la, la facilitat de la parla, però no, no coneixes l'estructura de la llengua. Exacte. Però normalment no, és una qüestió molt fluïda. No tan volgut com a professor, però a vegades sí que m'has comentat que alguna vegada havies fet com de psicòleg. Ens pots explicar una mica aquesta anècdota sí, sí. o... Sí, bueno, un parell de vegades, només amb algunes persones que, el, el que he dit abans, que tenen els problemes de feina, problemes familiars, eh, que estan desorientades, eh, amb, alguns amb, amb famílies eh, relacionades amb droga i companyia, sí que d'alguna forma... A, a partir del que et deien veies que havias de reorientar o de reco·locar o com a mínim fins i tot acompanyar en algun cas he acompanyat a la persona a que matriculés el fill a algun lloc o donar-li una sortida per vies de serveis socials també les he adreçat als llocs que jo conec que malauradament eh, després que no han tingut massa èxit no? però sí que alguna vegada no només converses, clar, són persones i per tant no només és fer la llengua a nivell de participació, sinó que estàs intercanviant coneixements, sentiments, no? estats d'ànim, i que hi ha dies que venen bé i altres dies que no. I t'has de posar una mica a la pell d'ells, almenys en el meu cas. I què has après? Mm, he après moltes coses, sobretot a, a valorar el, el temps que aquesta gent podria tenir per a, per fer altres coses i que en canvi la dedicant a aprendre la llengua la meva llengua i que per tant això per mi ha estat molt positiu no? i depèn d'aquí de, també m'han enriquit molt amb les experiències i les explicacions de les seves cultures que jo no coneixia o que normalment que ens sembla que coneixem però que els petits detalls de la convivència diària en aquells llocs no, no ho sabem no? i aquesta aportació sempre rica d'acord perquè en quines cultures t'has trobat? mira, bàsicament Argentina Boliviana, Uruguayana Madrilenya en un cas i Danesa o sí, tota una varietat tota una varietat més, jo americana que no pas europea però els europeus només he tingut una companya, a la Brita que més van fer un programa que es va emetre, no sé si era a dos en el programa dels, catalans, dels altres catalans i tota la resta eren d'Amèrica del Sud molt bé i ja per acabar amb això m'has di, dit, abans parlàvem tu i m'has dit que cada parella és, és un món i que per tant requereix una adaptació per part teva a, a cada persona mm -hmm. quin consell donaries a una persona que volgués ser voluntària jo penso que, més que donar consells, a mi no m'acabarà gaire, però vaja, per, perquè l'experiència és, ja et dic, jo quan vaig començar també vaig pensar, ara com ho faré, què faré, a part de la normativa que ens doneu, mm. no és el mateix llegir un paper que anar-hi allà, no? Uh, jo penso que l, en el moment que tu decideixes fer, vull dir, el consell és que tu passis bé fent-lo i que escoltis, sobretot, no només que rectifiquis, sinó que escoltis, perquè moltes vegades les converses no és només anar a comprar patates, sinó que t'expliquen coses personals i que, per tant, has d'arribar a aprofundir una mica en aquest tema, no? I que deixis anar, que no és tan complicat, que ensenyar el que parles és molt fàcil. Eh? I més quan l'alumne té dificultats, que en un moment donat queda tallat, doncs eh, tu li dius la teva i, i ho agafa de seguida. Són bastant esponges, eh? D'acord. Mm? Doncs bé per facilitar aquestes trobades perquè eh, al districte o al barri sí es va pensar amb la figura de l'entitat col·laboradora una entitat col·laboradora cedeix un espai durant unes hores en un horari establert perquè les parelles lingüístiques hi puguin anar mm? eh, n'hi ha molt poques a Barcelona i a Sant Andreu tenim la sort de comptar amb una d'elles sí? que és la Nau Ivanov mm? que és una Eh, bé, és un teatre molt associat, a, molt, molt arret al, al territori, molt actiu i que ofereix moltes activitats: teatres, espe espectacles, etc. Avui ens acompanya el coordinador de projectes de, de la Nau, en David Marín, que ja ha participat en aquest programa d'altres vegades... Ja sí, tenim, la, so -tenim la sort de, ser, de que sigui un dels nostres... <ríe> <ríe> Surt bé cada, cada setmana. Perfecte. I, i bé, i el, el que jo et volia demanar és que... si ens, pugui, si ens poguessis explicar una mica l'experiència de, de ser entitat col·laboradora. Mm? Quan us ho vam proposar, per què vau decidir ser-ho? I, I bé. Bon, primer de tot, bon, bon dia a tots. I res, bueno, des de la nau sempre ens agrada estar oberts a, a propostes no? que, que ens arriben i pensem que és un lloc molt idoni per aquest tipus d'intercanvis, ja que per la nau passen moltíssimes nacionalitats, com deia ara el company doncs, de Sud-amèrica i de, de tota Europa, gent que ve creador, gent de públic, i pensem que és un lloc idoni perquè pugui haver aquest intercanvi, no, no només entre creadors i, i públic, sinó també entre persones que busquen eh, arreglar-se la nostra cultura, o conèixer la nostra cultura, Pensem que és un lloc, que, bueno, un envoltori perfecte per a per aquesta activitat. Mm. Eh, S'hi va celebrar eh, a finals de juny mm. sí, eh, un acte de constitució de parelles lingüístiques. Sí, és a dir, es van presentar eh, aprenents, voluntaris i aprenents. Sí, I et volia preguntar com valores aquella experiència que vau viure en in situ... la Bé, penso que em va ser un acte molt, molt maco, no? Jo mai no coneixia el programa o coneixia de lo sentit i perquè ja fa anys que la nau estava involucrat però no com a col·laborador, sinó només per tenir una difusió de, de, de l'activitat en si. Sí. I havia que viure des dintre l'acte i veure les parelles que arribaven i aquesta il·lusió de conèixer qui seria el teu company, no? quan arribaven amb aquelles cartolines amb el nom de, de la parella i seien al costat... Bueno, penso que, era, que estava molt bé no? i bueno, es creava un ambient molt, molt maco. Des del primer moment, la, les ganes de tothom era de, de conèixer i de conèixer bueno, molt més enllà que només de la llengua. No? No, no, nosaltres també la vam valorar molt <coughs> positivament i més del el lloc la nau és fantàstica mm -hmm. sí? un altre dia aprofitarem per parlar del quart agent implicat en el programa de voluntariat per la llengua que són els establiments col·laboradors uh -huh. sí? però això ja serà un, que hem de dir que hi ha un un establiments col·laboradors dia. aquí al barri de la Trinitat sí. Vella sí, i sí, a tot Sant Andreu sí. però aquí a Trinitat Vella eh, són combatius sí. són molt combatius els coneixem i aprofitarem per convidar eh, algun dels propietaris molt bé mm? I bé, i ja per acabar, només volia dir que si algú està interessat a fer-se voluntari, ho pot fer de dues maneres. Pot entrar a, a la pàgina web del consorci, que és www.cpnl.cat barra voluntaris, i omplir el formulari, el formulari en línia, i llavors des de l'oficina de voluntariat es posen en contacte eh, amb tu, o una altra manera, si per la gent que a internet... Eh, a qui no agrada gaire internet eh, pot anar a una delegació del CNL i omplir el formulari en, en persona hm? i si teniu curiositat per, eh, per veure com interactuen un voluntari i un aprenent teniu el programa de TV3 que va gravar 10 cites, el teniu penjat a, a la pàgina web i és una bona oportunitat per per gaudir una estona de, per veure aquest intercanvi no només lingüístic sinó cultural culinari de tot uh -huh. moltes bé. gràcies Jordi no gràcies a, a vosaltres mm. <ríe> molt bé doncs ens queden ara pràcticament uns 4 minuts per tancar el nostre programa d'avui anem ja directament al que és la nostra habitual l'agenda parlem de la Nau Ivanov que us ofereix informació sobre la gestió de projectes escènics i que arriba ja a la seva segona edició Parlem de la sessió número 3, la que es realitza avui dilluns. La sessió d'avui dilluns tracta sobre la captació de recursos i venda del meu projecte a càrrec de Xavi Gómez i Cristina Pou. Ai, del meu producte, perdó. A càrrec de Xavi Gómez i Cristina Pou. Cada cop és més es fa més necessària la racionalització dels processos de producció dels productes artístics. Llun de ser un aspecte afegit, la producció és... A hores d'ara, l'eix essencial que acaba conformant i dimensionant les propostes culturals. Des del repàs dels sistemes de producció teòrics i pràctics, volem donar les eines per afavorir l'obtenció de recursos a tot tipus de projectes. Molt bé, doncs hem de dir que dimecres també hi haurà l última sessió. Aquest dimecres es farà la darrera amb el nom de Com puc donar a conèixer el meu espectacle. Anirà a càrrec de Barbara Branco, i hem de dir que aquesta, dos, aquestes dues sessions que queden es realitzaran a la Nau Ibenov. Es troba al carrer d'Honduras número 28 i l'horari en què podeu accedir és de 4 de la tarda a 8 del vespre per gaudir d'aquestes sessions de gestió de projectes escènics que arriba, com hem dit, a la seva segona edició. El preu del curs és de 65 euros. Per més informació i inscripcions podeu adreçar-vos a formació arroba nauibanov.com. I més coses per comentar-vos, perquè ens queden ja pràcticament un, dos minuts i volem parlar-vos també del que és el que es realitza al barri de la Sagrera. Doncs arriba el programa Bici Jove a l'Espai Jove Garcilasso. Si tens entre 16 i 29 anys i t'agradaria disposar d'una bicicleta de passeig urbana equipada per gaudir-ne les 24 hores, amb el programa Bici Jove tindràs de utilitzar la bicicleta de forma exclusiva i intransferible a les 24 hores al dia fins a finals de juliol del proper any 2013 per només 60 euros, 40 euros de fiança més els 20 euros de gestió. Molt bé, doncs més que hores a comentar-vos, també el Centre Cultural Can us acosta una exposició dels germans Isabel Salines i Maren. El Centre Cultural Can del carrer ce... de carrer del Segre número 24, us ofereix fins de medi l'obra pictòrica dels germans Isabel Salines i Maren amb el nom de Entre tu i jo, a la sala d'exposicions del Centre Cultural de Can molt bé, doncs més coses a comentar-vos, ja anem a la recta final del nostre programa d'avui, exposició Liberar arriba a les biblioteques de Sant Andreu. Què hem de dir? Doncs fins, dimecres, fins aquest dimecres podeu gaudir de l'exposició de les obres presentades a la segona mostra creativa Liberar. Aquests dies doncs, podrem gaudir de per tots els espais eh, de l'àrea infantil de la Biblioteca Inés i Iglesias Can Fabra, dels treballs realitzats pels participants a la segona mostra creativa Liberar a les Biblioteques de Sant Andreu. Escoles particulars han participat demostrant molta creativitat en aquesta segona edició de Liberar en torn als ratpenats i altres éssers de la nit. També podeu veure els treballs realitzats a la pàgina de Liberar. I també dir-vos que la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, amb Franxo, us ofereix una exposició dels seus treballs. Aquesta exposició em podeu presentar els treballs més representatius de Francesc Llopis Rosallers, nascut a l'Hospitalet de Llobregat l'any 1981. Franxo és conegut l'home del món del còmic i l'exposició la podeu visitar fins al proper 20 d'octubre, a l'any del còmic de la primera planta de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra. Françu és dibuixant, un humorista gràfic i guionista i creador de sèries com Monstruos, Cargols i el increïble, increïble Freaky de Va ser editor del fanzine Ecatombe i va col·laborar al FAC, L'epistach, Complejo de Cacatua, Fondo Perdido i l'any 2006 va començar a publicar la revista El Jueves, a la secció El no noticiero. Va continuar al Triangle, al còmic de la premsa comarcal, al Web Negra, al Correo de Mec Anima MangaWeb, Magazine, Le Potas i altres, i altres revistes. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui. Donar les gràcies a tots els convidats avui en aquest programa. En David Marín, en Josep Joan Sánchez, a la Judit Riard, també, com no podia ser d'altra manera, a la nostra companya Susana Ávila i a en Carlos Gasull, que s'encarrega dels plats i que funcioni tot, tot això d'allò més bé. Molt bé, doncs nosaltres marxem, ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda a tothom, adeu-siau...